Дехто із землян криво посміхнувся. «Смієтеся з казки?» – примружився Осташко. «Тільки не казка це. Більше ста років тому католицька відьма почала прокрадатися до наших сердець. Страхом, голещуванням, дибами і привілеями. Католицький мор хоче вигубити спочатку наші душі, щоб потім легше взяти нас» випотрошених, мов, порожні гарбузи. Стряхнімося від луди страху і ласої спокуси. Народ чекає. Ненавчений – навчіть. Розсіяний – зберіть докупи. Та невже в нащадків Данила Галицького насправді забилися зайчі серця? Підіть погляньте. Он там, за горбами, чорніють труїни древнього Плісницька». Там ваші предки на смерть стояли І всі загинули А не здалися татарам Чому боїтеся ви? Дивіться, що роблять гусити Хіба Жишка або Прокіп Народилися з булавою у руках? Чи може для того Щоб появився серед нас вождь І з пастухів зробив герою Потрібен спочатку свій янгус? Осташко закашлявся Сягнув по кухоль з вином Рука трусилася він мовив тихо. «Простіть мені, печаль мою. Кому ж повім?» Тихо було в хоромах. Слова, що лилися з уст хворого Осташка, напливали на присутніх, мов розпечена лава. Земляни, які хвилину тому насмішливо поглядали на мізерного каліграфа, опустили тепер очі, бо сором добрався й до них». Іважко стояв посеред кімнати, запущеним руками. Його дужа постать зігнулася під тягарем каліграфових слів, костисте обличчя вразне лилося багрянцем. Осташко мовчки чекав кари за зухвальство. Ні. крикнув Івашко, ні. Ще не встигла відьма прокрастися у наш замок. А коли хтось почув. Що бувала вона біля нього вночі, не держу. Тільки пріч тоді із землі Олеської. Панове, розходьтеся по своїх дворах. Із кожного села робіть фортецю, з людей фортецю. Жодного шляхтича не милуйте, жодного католика. «Що ти задумав? Спам'ятайся!» Подався до нього Демко Зожидова. Війну. Зрадець видригайло. Кликнемо на допомогу північних князів. Ми всі одного роду, одного коліна. Новгородці і тверці, і русини, люди галицькі. А самі поки що станемо крицевим ланцюгом від Кам'янця-Подільського через Олесько до Луцька. З Федором Острозьким, з Михайлом Юршею. «Піднімайте народ за православну Русь!» Прислужич зупинив погляд на Костаса Віжмуцькому. Чекав, що він литвин повість на його слова. «Я з вами буду, щоб не трапилося», – сказав Костас. До хоромів увійшов Каштелян. «Панове, Давидовича Волеську немає. Бачили його вчора пізно ввечері виходив із загоном ратників за браму. Прокляття. ударив кулаком об стіли важко. Як він смів? Посилай гінців у теребавлю. У досвіта горицю розбудив кінський тупіт на подвір'ї. Схопилися з постелі, припали лицем до шибки. Обгороджене високим частоколом двір повнився вершниками. Озброєні ратники спішувалися, прив'язували осідланих коней до палів біля конюшні. Батько, тихо скрикнула, приїхав провідати. Рідний, любий, таточко, шепотіла і в потемка швидко одягалася. На коліна впаду, забери мене звідси, не буду тут. Боязко глянула на двері, що вели до кімнати свекрухи. Певне, не спить стара, не дремне в неї око за невісткою. Повернула голову до других дверей. Навпроти, за якими живе окремо, гром'яно Адам. Він теж уже не спить. з вечора рахує гроші, а в досвіта підглядає з галереї, як виходять слуги до роботи. Слава Богу, не приходить більше до неї. Першої ночі боялася, хоч знала, що не минути їй цього. Судомила її огида, коли Адам прийшов і ліг поруч. Напружена, ворожа й холодна ждала, проте він до неї навіть не торкнувся. «Жде ласки», – подумала. Гадати її не могла. На другу ніч він грубо потягнув Орисю до себе, пригортав, м'яв, а вона не могла збагнути, чому далі залишається чистою. Наступного разу теж не розділив з нею ложа. Він скаже ні зі встиду, і аж тоді зрозуміла Орися, що буде при ньому дівчиною завжди. Легше стало від цієї здогадки, з погордою і зневагою, на які тільки здатна здорова жінка відштовхнула від себе немічного валаха, і тоді прийшло до неї усвідомлення волі. Навіть церква не в силі узаконити на все життя неосвячений близькістю шлюб. Однак волі не було. Батько не приїжджав, а за нею слідкували всі. За ворота двору, що стояв на околиці Требовлі, її не випускали на крок. Одвірний слуга стояв біля зачиненої брами, і дивився незворушно мимо її обличчя. Був глухий, мов Бован на вимоги, погрози, просьби. Свикруха сказала, «Не гоже, молодиці, самій вештатись дорогами. Чого тобі тут бракує?» І зрозуміла Орися, що її замкнено до клітки, з якої самій не вибратись ніколи. Таточко приїхав, а ночами – Снився Арсен, не той, котрого цілувала на цвинтарі. Поривчатий, закоханий, і не той, зажурений, запущеними плачима, якого останнє бачили на подвір'ї, коли віддавав батькові дукат, а безтурботний скоморох на Луцькому ярмарку, що співає пісню про Орисю, обпікає коханням і навіки зникає між людьми, мов голка в сіні. І були ці сни для Орисії єдиним життєвим пристанівком у брудному і мерзенному світі. Батько приїхав, облагає.